49-cu məzmur Musiqi rəhbəri üçün Qorah övladlarının məzmuru Siz ey bütün xalqlar Bunu dinləyin Ey dünya sakinləri Ey sadə insanlar Əsılzadələr Ey zənginlər Fəqirlər Hamınız qulaq asın Dilimdən hikmətli sözlər çıxacaq Bu müdürük fikirlər qəlbimdən gəlir, Bu məsələlərə qulaq asacaqam, Bu müəmmamı mən lirə ilə açacaqam, Niyə yaman günlərdən ətrafımda məni təqib eləyənlərin pis niyyətindən qorxun? Onlar var dövlətlərinə güvənirlər, Bol sərbətləri ilə öyünürlər, Amma kimsə öz ömrünü satın ala bilməz, Həyatının haqqını Allaha ödəyə bilməz Çünki insanın canının haqqı çox dəyərlidir Ən üstün qiymətlər ona kifayət eləmir ki insan əbədi ömür sürsün Məzarı heç görməsin Aydındır ki, həm hikmətlilər ölür Həm axmaqlar, həm də səfihlər tələf olur Hamının sərbəti başqasına nəsib olur Torpaqlara sahib olsalar belə, son mənzilləri qəbirdir. Yenə nəsillərdən nəsillərə dəki yerləri məzardır. İnsan dəyərli olsa da qalmır, həlak olan heyvana oxşuyur. Özünə güvənənlərin yolu ölümə aparır, özündən razı loğaların sonu belədir. Onlar sürü kimi ölülər diyarına aparlar. Onları ölüm otarar. Səhər açılanda əməlis salihlər onlara hakim olar. Yurd yuvasından uzaq bir yerdə, Ölülər diyarında cəsədləri çürüyüb qalar. Amma Allah ölülər diyarının əlindən canımı qutaracaq, Məni oradan alacaq. Qorxma bir adam varlı olanda, Evinə sərbət yığlanda, Çünki öləndə heç nə apara bilməz, Sərbətə ardınca getməz. Sağ ikən özünü xoşbəxt saysa da, Uğur qazananda təriflənsə də, Ata babalarının yanına gedəcək, Sonsuza dək orada işıq görməyəcək, İnsan dəyarlı olsa da anlamır, Həlak olan heyvana oxşuyur.